Чує моє серце, Бо вон і в річищі Нинькі дачниці хотіли Лілей нарвати, А вони не даються. Як не даються, радісно хихикнув Славко, А так, що візьмуться за стебло, стебло з рук та на дно, Що візьмуться, а воно вислизає. Вони в крик, русалки кричать, Хихі, не русалки, а чудоцвіт. Не хоче він, щоб Кривда була беззахисним. Ні квітам, ні деревам, ні звірам, ні людям. Батько таки взявся до вечері, а Славко замрієно втопив погляд у вікно, згадуючи свою чарівну зустріч з незнайомою дівчинкою. Чи не зв'язані всі ті дива з нею? Ниточка тягнеться до химерної бабусі, бо все чудне почалося саме з цієї гробиної ночі. «Славко, їж! Чому ти задумався?»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 Ніби дівчина щось шепотіла, хлопець замилувався нею. Яка вона дивна, ніби казкова царівна.